Давайте спати. Розмовами сити не будеш. А спанням що будеш, уточнив мішко. Але це вже виключно для підтримання свого одеського авторитету. Почали вмощуватися колом біля багаття, яке обіцяло дарувати тепло від просмоленої деревини ще кілька годин. І тільки тепер, поклавши по-під голову речовий мішок, а зігнутими ногами впершись у мішок Василя, Степан Шагута зметикував, що сьогодні – 6 січня, а значить – святвечір. Вечір, коли у рідних бережанах приймають колядників та їдять кутю, бажають найкращого близьким та моляться Богу за далеких. А тут у нього качанку курудзи з кінської торби замість куті та віфлеємський вогонь із краденої командирської шпали. Здається, Новонародженому Спасителю у яслах все-таки відміряно було трохи більше. «Нова радість встала, якої не бувало», – проспівав Степан Подумки, і, не встигнувши закінчити фрази, заснув глибоким сном. Ранок почався з незрозумілої метушні. Хтось кричав, сюди-туди снували офіцери, у досвітніх сутінках перечіпаючись об тіла бійців. Степан відкрив очі, сів на землю і приклав руки до згаслого багаття. Земля, здавалося, іще зберігала тепло вчорашню вогню. Поруч підвівся Мишко-Одесит. Василь, відвернувшись від вітру, дзюрив на сніг, залишаючи у цьому степу свій біологічний слід. Морат, що зранку користуючись темрявою, тайкома творив свій намаз, злякано озирався – «Чи не він був, а став причиною переполоху?» «Що за кіпіш?» – гукнув Мишко Вістового, що пробігав поруч. «Та комсорга у Білі!» – охоче поділився новиною той. «Пінькова? Ну, а кого?» «Ночу какая-то сука штиком заколола в горло. собі. «Діверсанти? Та какое там? Наш! Іщут його!» Вістовий махнув рукою і побіг далі. Запанувала тиша. Степан здивовано підвів голову від багаття. Мишко мовчки дивився на нього. І Василь дивився. Навіть Мурат з Панчуком не зводили очей зі Степана. «Ви чого?» – запитав Шагута. «Нічого». Знизав плечем Одесит. «Все нормально, да, хлопці?» Степан? Роззернувся навкруги і знову зустрів очі, що дивилися на нього зусібіч. Ситуація ставала небезпечною. Попри темряву, сусіди могли звернути увагу на дивну зосередженість бійців третьої роти. І Мишко першим зрозумів це. «Кому стоїм? Давай, собирайся. «Говорять, що машини прийшли, жрать дадуть!» Звістка про їжу моментально вивела всіх зі ступору, і бійці повернулися до своїх справ, поправляли амуніцію, випорожнялися на сніг. Взявся до цього і Степан, однак раз по раз він продовжував ловити на собі погляди товаришів, допитливі, уважні, проте мовчазні. Намагаючись не реагувати на них, Степан обтрусив шинель, поправив пасок, підтягнув лямки мішка. «Становісь!» – долетів стемливий голос командира. Неспіхом бійці потюпали на звук команди. Поруч із Степаном опинився таджик Мурад. Він притулився до Степанового плеча і раптом сказав, «Ти не бойся, ми нікому не скажемо, що ти вчора ночі уходів. Скажем, спав всю ночь». Степан зупинився. Панчук, який йшов з іншого боку і, певно, чув розмову, кивнув ствердно. Не скажемо. Пенько плохой чоловік був, Совсем плохой, сказав Мурат, і пішов вперед, зливаючись із досвітнім сірим степом, розчиняючись у ньому так само, як і тисячі постатей у шинелях, яких зібрано тут, щоб убити. Вітер стишився, сніг вщухав, настало різдво 1943 року. Що треба робити, якщо людина зникла або ви отримали відомості про вчинення проти неї протиправних дій? Відповідь на це вам дасть будь-який другокурсник юрфаку. Ідете до міліції, складаєте заяву, реєструєте. Ну, а якщо це відбулося у Аденській затоці? Тій самі, що через Баб-ель-Мадебську протоку з'єднуються з Червоним морем, яке так полюбляють українські дайвери, а іншим своїм боком виходить на Сомалійський півострів, який ще називають Африканським рогом. Щойно Уляна розповідала черешинці, як шукати зниклого чоловіка. І от тепер вже сама годинами сиділа, втупившись у мапи та довідники, не би готувалася до іспиту з географії. Соїцький канал, Червоне море, Аденська затока, Сомалі. Невже не можна було поплисти якось інакше? Невже судновласники не знали, що там пірати? Знайшовши підтвердження у новинах, що судно Бріареос Реос захоплене в полон сомалійськими піратами, Уляна відчула розпач, стан душі не характерний для юристів, а тим більше для неї, загартований життям по саме нікуди. Такого розпочу не було навіть шість років тому, коли вийшли жіночі консультації з результатами ОСД в руках та шеститижневою вагітністю під серцем. Бо тоді вперед штовхала фізіологія і дитина, що розвивалася всередині, ні про що не запитуючи та не попереджаючи. А тепер куди бігти, кого питати? Інтернет півстрявів повідомленнями про Фаїну з танками та українським екіпажем на борту, яку нещодавно викупили з полону за божевільні гроші. Про Аріану, що її звільнили два роки тому, цитував пресконференції родин з приводу звільнення та бездіяльності державних органів. Але жодна публікація, жодне інтерв'ю не давало відповіді на головне запитання – що робити, якщо людина опинила десь там? У полоні мешканців невизнаної країни Пунтленд на Сомалійському півострові, які взяли собі за звичку нападати на мирні кораблі та брати у заручники їхні команди. Однак врешті-решт уляна нагримала сама на себе. Що це за манси? До чого тут Баб-Ель мандепська затока та особливості постколоніального державотворення колишньої італійської Сомалі? в яких навіть ООН не може розібратися. Так можна втикати до безкінечності. Ти, врешті-решт, юрист чи лайно собаче, Врешті-решт. Колись з Ларундою вони домовилися замість матюків, по можливості, вживати якісь ефемізми. Бо, по-перше, клієнти лякаються, а по-друге, вони ж все-таки дівчата. Це виявилося не так просто, враховуючи емоційне навантаження що вивільняє нецензурна лексика. Багато слів та виразів спробували без успіху, але оце саме «врешті-решт» несподівано пережилося. Воно чудово заміняло усі матерні вигуки, які покликані висловити емоцію, а не охарактеризувати людину. Воно злітало з губ само собою, не зачіпаючись, і розставляло емоційні акценти. Врешті-решт. «Зберися докупи». І вона взялася міркувати як юрист. Отже, нема жодних піратів та невизнаних сомалійських держав. А є власник судна, з яким у Степана існує контракт. Контракт вона бачила, читала, проте, на жаль, не залишила собі копії. Але запам'ятала, що представником власника в Україні виступає компанія по найму моряків з офісом в Одесі. Назва, звісно, Вивітрилася з голови, але, забивши у пошук слова «крюінг» та «одеса», швидко отримала перелік основних процедавців для українських моряків. Серед них значилося і АБЦ «Шіпінг-сервіс» зі знайомими якорями на емблемі. Так, телефоном відповіла дівчина з типовою одеською вимовою. Вона підтвердила, що з Бріариосом не гаразд. Підтвердила, що у складі екіпажу є Степан Шагута, який підписав контракт за допомоги їхньої компанії. Запевнила, що за останньою інформацією, ніхто з екіпажу не постраждав. Повідомила, що поки місце знаходження судна невідоме. Але мальтійський власник судна «Валета Шипінг» та грецька «Оушен Шипінг», яка здійснює управління в курсі подій, і вживають усіх необхідних заходів. Уляна натиснула на відбій і подивилася на аркушик, що на ньому звичкою фіксувала усе почути. Назви компанії не викликали великої довіри, але це вже хоч щось, і ключова фраза «ніхто з екіпажу не постраждав». Хоча, звідки це відомо? А вона відкрила свою електронну пошту і перевірила, чи немає листів від Степана – Саме цей спосіб спілкування, хоч як це не дивно, був найефективнішим у морі. Був спам, зокрема й від компаній, які займаються морськими перевезеннями. Якось вони гади, вираховують мейли, які спілкуються з суднами в морі, але листа від Степана не було, хоч скільки натискай кнопку Get message. Що далі? Поміркуй логічно. Сомалі це Іноземна держава. А за кордоном нашими громадянами займається Міністерство закордонних справ. Точно. Інтернет швидко підказав телефон гарячої лінії. Ви потелефонували на гарячу лінію Міністерства закордонних справ. Зачекайте. Оператор прийме ваш дзвінок. Ви потелефонували на гарячу лінію. Уляна вже й сама стала гарячою, як ця лінія, коли нарешті почувся чоловічий голос. Адими Девиченко, пробурмотів він своє прізвище так, щоб клієнт не дай боже не розчув і в разі чого не мав на кого скаржитися. Слухаю вас. Я з приводу захоплення судна Бріареос у Сомалі, сухо промовила Уляна. Слухаю вас, повторив голос. Один з членів екіпажу є українським громадянином Шагута Степан Степанович. Голос перепитав: «Як ви кажете, зветься судно?» Бріареос, власник Валетта Шипінг, Мальта». «Дякуємо, ми зв'яжемося з нашим консульством на Мальті». Уляна звикла цінувати юридичні тонкощі, тому уточнила. «Управління здійснює грецька компанія Ocean Shipping». «Дякуємо, ми зв'яжемося з нашим консульством у Греції». Майже дослівно повторив свою фразу голос, і Уляну це роздратувало. «Пробачте, але він не у Греції, а в Сомалі, у піратів. На жаль, Україна не має свого представництва у Сомалі». «Він в полоні у піратів», – підвищила голос Уляна. «Розумію», – погодився голос, – «а ви пробачте, ким йому доводитися? «Ким доводитися? Гарне питання». Уляна трохи запнулася, але потім сформулювала розпливчасто. «Родичка!» «Тоді вам необхідно звернутися до Міністерства з офіційною заявою, до якої докласти усі необхідні документи». «Які документи?» – незрозуміла Уляна. «Копію паспорта. Мого і вашого. І цього, як ви там сказали, Степана? Не цього, а шагути Степана Степановича». Голос у телефоні був позбавлений будь-яких емоцій, і це дратувало ще більше. «Дякую! Копію паспорта Степана Степановича, копію його контракту з судновласником, копію документа, який підтверджує ваші родинні зв'язки. А це навіщо?» «Як це навіщо?» – запитав голос здивовано і одразу перейшов на повчальну інтонацію. «Це питання стосується особистої безпеки, тому давати інформацію – першому ліпшому ми не можемо тільки близьким родичам таким як дружина, мати, батько, брати, сестри. Уляна не стала дослуховувати весь перелік і сердито натиснула на кнопку відбою. Врешті-решт вилилася в голос. Це була стіна, яку в лоба не пробити. А втім вона ж парко взялася шукати у довіднику. Господи, Хоч би була мужність занотувати тоді той номер. А таки занотувала. Це вже професіоналізм. Уляна натиснула кнопку виклику. Слухаю. Марина? Марина Шагута? Вас турбує Уляна. Юрист Степана Степановича Шагути. Вона не наважилася вимовити вашого чоловіка. Слухаю. Можливо, ви чули... Можливо, знаєте, що судно Степана Степановича потрапило в полон до сомалійських піратів? Як в полон? Ну, як фаїна приблизно. Уляна взяла паузу, щоб інформація встигла дійти.